аудіокниги українською від студії «Калідор». Класика світової фантастики. Дякую усім, хто разом із нами слідкує за пригодами Джона Картера та Деї Торіс на таємничому барзумі у книзі Едгара Райза Барроуза «Принцеса Марса». Дякую також за чудовий переклад Пані Олені Путій Розділ 16 Ми плануємо втечу Решта нашої подорожі до Тарка минула без особливих пригод. Ми були у дорозі 20 днів, перетнули два морських дна і пройшли через кілька зруйнованих міст, здебільшого менших, аніж корад. Двічі ми перетинали знамениті марсіанські водні шляхи, або ж канали, як їх називають наші земні астрономи. Коли ми наближалися до цих місць, вперед вирушав воїн із потужним польовим біноклем, і якщо не було видно великого загону червоних марсіанських військ, ми просувалися якомога ближче, не ризикуючи бути поміченими, а потім таборилися до темряви, і згодом повільно наближалися до оброблюваної ділянки. Знайшовши одну з численних широких магістралей, які постійно перетинають ці райони, ми безшумно і таємно переповзали на сухі землі з іншого боку. Потрібно було п'ять годин, аби здійснити одну із цих переправ без єдиної зупинки, ну а друга забрала у нас всю ніч так що ми тільки залишали межі високих огороджових полів, коли на нас сходило сонце. Ми перетинали місцевість у темряві, і я майже нічого не бачив, хіба що ближній місяць у його дикому і невпинному гоні по Барзумському небосхилу міг видаватись мені цікавим тими ночами. Час від часу він освітлював маленькі клаптики ландшафту, відкриваючи огороджені поля та низькі розлоги будівлі, дуже схожі на земні ферми. Було багато дерев, розташованих методично, а деякі з них були величезної висоти. В загонах були тварини, і вони сповіщали про свою присутність переляканим верещанням і хропінням, відчуваючи запах наших дивних диких звірів, і ще дикіших людей. Лише одного разу я помітив людину, і це було на перехресті нашої дороги із широким білим шляхом, який перетинає кожен оброблювальний район повздовж, точно посередині. Чоловік, мабуть, спав біля дороги, бо коли я порівнявся із ним, він піднявся на одному лікті, і після одного погляду на наш караван Зі скриком підскочив на ноги і божевільно помчав дорогою, переліз через найближчу стіну зі спритністю справжнього кота і зник. Таркійці не звернули на нього жодної уваги. Вони не перебували на тропі війни, і єдиним знаком того, що його бачили, було прискорення руху каравану. Продовж нашого шляху жодного разу я не розмовляв із деєю Торіс, оскільки вона жодного разу не передавала мені, що чекає у своїй колісниці, а моя дурна гордість стримувала мене від будь-яких спроб зближення з мого боку. Я дійсно вірю, що вміння чоловіка поводитися з жінками обернено пропорційно його звитязі серед чоловіків. Слабак і нездара часто мають велику здатність зачаровувати прекрасну стать, тоді як воїн, який може безстрашно зустріти тисячу реальних небезпек, сидить, ховаючись у тіні, немов налякана дитина. Тільки через 30 днів після моєї появи на Барзумі ми вступили до стародавнього міста Тарк, у давно забутих мешканців, якого ці орди зелених людей вкрали навіть їхнє ім'я. Орди Тарка налічують близько 30 душ. Вони поділені на 25 громад. Кожна громада має свого джеда та менших вождів, але всі вони підкоряються талу хаджусу, джедаку Тарка. П'ять із цих громад розташовані у місті Тарк, решта – розпорошені іншими покинутими містами стародавнього Марса по всій території, яка підконтрольна Талу-Хаджусу. Ми в'їхали на велику центральну площу рано в день. Експедицію, яка повернулася, не зустрічали дружньо із ентузіазмом. Ті, хто випадково потрапляв на очі, Промовляли імена знайомих їм воїнів або жінок, але коли з'ясовувалося, що з походу привезли двох полонених, цікавість значно зростала. Дея, Торіс і я опинилися у центрі уваги допитливих груп. Отримавши нові помешкання, решту дня ми витратили на те, аби звикнути до змінених умов. Тепер мій дім знаходився на проспекті, що вів на площу із півдня головної артерії, якою ми йшли від міських воріт. Я був на дальньому кінці площі і мав цілу будівлю для себе. Та сама велич архітектури, яка була такою помітною рисою Корада, була присутня і тут, тільки якщо це можливо у більшому і багатшому масштабі». Мої покої підійшли б для розміщення найбільшого із земних імператорів, але цим дивним істотам у будівлі нічого не подобалося, окрім розміру та величезної кількості кімнат. Чим більша будівля, чим більше там кімнат, тим більш вона бажана. Так само і Талхаджу займав, мабуть, величезну громадську будівлю, найбільшу в місті, але... Була вона абсолютно непридатною для житла. Друга, за розміром будівля у місті, була зарезервована для лорка Саптомеля, наступна для джеда нижчого рангу і так далі до кінця списку із п'яти джедів. Воїни займали будівлі разом із вождями, до чиїх свит вони належали, або, якщо їм так подобалося. Шукали притулку серед тисяч незаселених будівель у своєму власному кварталі міста. Кожній громаді виділялася певна частина цього міста. Вибір будівлі повинен був відбуватися відповідно до цих поділів, за винятком джедів, які займали будинки, що виходили на площу. Коли я нарешті привів свій дім до ладу, або точніше побачив, що це зроблено, Наближався уже захід сонця, і я поспішив назовні із наміром знайти Солу та її підопічних, оскільки вирішив таки порозмовляти із деєю Торіс і спробувати переконати її в необхідності хоча б укласти перемир'я, доки я не знайду способу допомогти їй втекти. «Я шукав марно. Аж поки горішній край великого червоного сонця не зник за обрієм. І тоді я раптом помітив потворну голову вули, що виглядала із вікна другого поверху на протилежному боці вулиці, де я розташувався, але дещо ближче до площі. Не чекаючи подальшого запрошення, я стрімголов помчав з вивистою стежкою, що вела на другий поверх і зайшов до великої кімнати у передній частині будівлі, де мене зустрів скажений вула, який кинув свою величезну тушу на мене, мало не зіштовхнувши на підлогу. Бідний старий псяка так зрадів, побачивши мене, що я подумав, ніби він зжере мене. Його голова розчахнулася від вуха до вуха, демонструючи три ряди ікол у його гоблінській усмішці». Заспокоївши його командою і ласкою у згуслих сутінках, я квапливо пошукав ознаки присутності Деї Торіс, а потім, не побачивши її, покликав на ім'я. З віддаленого кутка кімнати у відповідь почувся шелест, і кількома швидкими кроками я опинився поруч із нею. Вона сиділа, зігнувшись серед хутра і шовку на стародавньому різьбленому дерев'яному сидінні. Поки я чекав, вона підвелася на весь свій сріст і, дивлячись мені, просто в очі сказала «Що хоче дотар Соджат, таркієць, від Деї Торіс своєї полонянки?» «Дея Торіс, я не знаю, чим я тебе розлютив. Я і в думках не мав зробити тобі боляче чи образити». Я лише хотів захистити і втішити тебе. має нічого спільного зі мною, якщо так хочеш. Але те, що ти повинна допомогти мені здійснити твою втечу, наскільки це можливо, є вже не моїм проханням. Це є моїм наказом. Коли ти знову опинишся у безпеці при дворі свого батька, то можеш робити зі мною все, що заманеться. Але із цієї миті і до того дня... «Я твій господар, і ти повинна коритися і допомагати мені!» Вона довго і серйозно дивилася на мене, і я подумав, що вона стає м'якішою, але... «Я розумію твої слова, дотар саджак», – відповіла вона, – «але тебе я не розумію. Ти дивна суміш дитини і чоловіка». Звіра і шляхетної людини. Хотіла би я прочитати твоє серце. «Поглянь собі під ноги, дея Торіс», – відповів я їй. «Воно лежить там зараз, там само, де лежало тієї ночі у Кораді, і де воно завжди буде битися тільки для тебе, аж поки смерть не зупинить його назавжди». Вона зробила маленький крок до мене, і її прекрасні руки простяглися по-дивному, вона хотіла торкнутися мене і боялася. «Що ти маєш на увазі, Джона Картере?» – прошепотіла вона. «Що ти мені кажеш?» «Я кажу те, що обіцяв сам собі не казати доти, доки ти більше не будеш полонянкою зелених людей, а через твоє ставлення до мене впродовж останніх двадцяти днів – я думав, взагалі ніколи цього не казати. Я кажу, Торіс, що я твій тілом і душею, аби служити тобі, битися за тебе і померти за тебе. Я прошу від тебе лише одного. Не роби жодного знаку осуду чи схвалення моїх слів, доки не опинишся у безпеці серед своїх людей. І мене не турбує, які почуття ти плекаєш до мене». Я не прошу про вдячність. Все, що я можу зробити для тебе, буде зроблено виключно моїм егоїзмом, бо мені приносить велике задоволення служити тобі. Я з повагою віднесусь до твоїх побажань, Джоне Картере, тому що я розумію мотиви, які ними керують, і я не стільки охоче приймаю твою службу, скільки корюся твоєму авторитету». Твоє слово буде моїм законом. Я двічі образила тебе думками і знову прошу вибачення». Подальшу розмову особистого характеру перервав прихід соли, яка була дуже схвильована і зовсім не схожа на себе, зазвичай спокійну і зібрану. «Ця жахлива саркоджа була у Талахаджуса!» – скрикнула вона. «Із того, що я чула на площі, «Для вас обох лишилося мало надії». «І що вони кажуть?» – запитала Дея Торіс. «Кажуть, що вас кинуть диким калотам на великій арені, щойно орди зберуться для щорічних ігор». «Соло», – сказав я, – «ти таркійка, але ти ненавидиш і зневажаєш звичаї свого народу так само, як і ми. Чи хотіла б ти приєднатися до нас у одній грандіозній спробі?» спроби втечі! Я впевнений, Деяторіс зможе запропонувати тобі дім і захист серед свого народу, і серед них твоя доля не може бути гіршою за ту, яка буде тут!» «Так!» – скрикнула Деяторіс. «Ходімо із нами, Соло! Тобі буде краще серед червоних людей Геліуму, аніж тут, і я обіцяю тобі не тільки дім із нами!» Я обіцяю тобі любов і ласку, яких прагне твоя душа, і які завжди будуть тобі недоступні тут, через звичаї твоєї власної раси. Ходімо із нами, Соло. Ми могли б втекти без тебе, але... але твоя доля буде жахливою, якщо вони подумають, що ти нам допомагала. Я знаю, навіть цей страх не дасть тобі завадити нашій втечі, але ми хочемо забрати тебе із собою». «Ми хочемо, аби ти приїхала до країни сонця і щастя, до людей, які знають значення кохання, співчуття і вдячності. Скажи, що ти згодна, Соло! Скажи мені, що ти підеш із нами!» «Великий водний шлях, що веде до Геліуму, всього за п'ятдесят миль на південь», – тихо промовила Соло, ніби сама до себе. Швидкий Тоат міг би дістатися туди за три години, а потім до Геліуму 500 миль, здебільшого через малонаселені райони. Вони б дізналися і стали переслідувати нас. Ми могли б якийсь час ховатися серед великих дерев, але шансів на втечу насправді мало. Вони переслідуватимуть нас до самих воріт Геліуму, і будуть забирати життя на кожному кроці. От ти їх не знаєш, де я Торіс? А чи є інший шлях, як дістатися до геліуму? — запитав я. Де я Торіс? Хіба ти не можеш намалювати мені приблизну карту місцевості, яку нам потрібно подолати? Так, — відповіла вона і вийнявши із волосся шпильку з великим діамантом, намалювала на мармуровій підлозі Першу карту Барзумської території, яку я будь-коли бачив. Її перетинали у всіх напрямках довгі прямі лінії, іноді паралельні, а іноді вони сходилися до якогось великого кола. Ці лінії, за її словами, були водними шляхами, кола – містами, і одне коло далеко на північний захід від нас вона назвала Геліумом. Були й інші міста, ближче, але вона сказала, що остерігається заходити до багатьох із них, оскільки не всі вони дружні до міста Геліуму. Зрештою, після ретельного вивчення карти під місячним сяйвом, яке тепер заливало кімнату, я вказав на водний шлях далеко на північ від нас. Він теж, здавалося, вів до Геліуму. «Хіба він не проходить через територію твого діда?» – запитав я. «Так», – відповіла вона, – «але він за 200 миль на північ від нас. Це один із водних шляхів, які ми перетинаємо дорогою до Тарка». «Гадаю, вони навіть не запідозрять, що ми спробуємо дістатися того далекого водного шляху», – сказав я. «Саме тому...» Вважаю, це найкращий маршрут для нашої втечі. Сола погодилася зі мною, і було вирішено, що ми покинемо Тарк цієї ж ночі, принаймні так швидко, як тільки я зможу знайти та осідлати своїх тоатів. Сола мала їхати на одному, а дея і Торіс – на іншому. Кожен із нас мав взяти з собою достатньо їжі та питва, аби вистачило на два дні, оскільки тварин не можна було сильно гнати на таку довгу відстань. Я наказав Солі йти з деєю Торіс однією із найменш відвідуваних вулиць до південної межі міста, де я наздожину їх із тоатами якомога швидше. Потім, залишивши їх збирати їжу, шовки, хутра, які нам знадобляться, я тихо прослизнув на задній двір першого поверху, і увійшов до внутрішнього дворику, де знаходилися наші тварини, які звичкою неспокійно бродили, перша ніж вляхтися на ніч. В тіні будівель під сяйвом марсіянських місяців рухався величезний табун тоатів і зітідарів. Зітідари видавали свої низькі утробні звуки. Тоати час від часу різко вищали – що свідчило про їхній майже звичний стан люті, у якому ці створіння проводили все своє існування. Зараз вони були тихішими через відсутність людини, але, почувши мій запах, вони стали неспокійними, і їх огидний шум посилився. Це було ризикованою справою одному заходити у загін до тоатів та ще й вночі. По-перше тому що їхній посилений гамір міг попередити найближчих воїнів про те, що щось не гаразд, а, по-друге, тому що найменшої причини, або й зовсім без неї, будь-який великий самець Тоата міг напасти на мене. Не бажаючи розбурхати їхній огидний темперамент цієї ночі, коли так багато залежало від таємності та швидкості, я тримався тіней будівель, готовий за найменшої небезпеки сховатися у тіні найближчих дверей або ж вікна. Таким чином я мовчки рушив до великих воріт, які виходили на вулицю позаду двору. Наблизившись до виходу, я тихо покликав двох своїх тварин. Як же я дякував тій добрій долі, яка дала мені передбачливість завоювати їх любов і довіру. Бо незабаром я побачив, як із протилежного боку загону, через бурхливі гори плоті до мене почали проштовхуватись два величезних тіла. Вони підійшли доволі близько до мене, почали тертися мордами об моє тіло, шукаючи смаколики, якими я завжди їх пригощав. Відчинивши ворота, я наказав цим двом великим тваринам вийти, а потім рушив тихо за ними, причинивши ворота». Я не осідлав їх, я не сів верхи. Замість цього тихо пройшов у тінях будівель до малолюдної вулиці, яка вела до місця, де я планував зустрітися із Солою та деєю Торіс. Безгучно, як безтілесні духи рухалися ми крадькома безлюдними вулицями, і тільки коли у полі мого зору опинилася рівнина за містом, я зміг дихати вільно». Я був переконаний, що Сола і Деаторіс без особливих труднощів непоміченими дістануться місця зустрічі. А от щодо себе і з моїми великими тоатами, я не був таким певним, оскільки воїнам непритаманно було покидати місто після настання темряви. Їм фактично нікуди було їхати, хіба що на довгу прогулянку». Отож, я щасливо дістався до призначеного місця зустрічі, але оскільки деїторіст та соли там іще не було, я завів тварин до вхідного вестибюля однієї з великих будівель і вирішив почекати. Я цілком припускав, що, можливо, котрась із інших жінок того ж дому прийшли порозмовляти із солою і таким чином затримали їх від'їзд. Я не відчував особливої тривоги, доки не минула майже година без жодної звістки від них. А до того часу, як минуло іще півгодини, я вже був охоплений серйозним занепокоєнням. Тоді тишу порушив звук наближення загону, який, судячи із шуму, ніяк не міг бути втікачами, які крадуться до свободи. Незабаром загін був біля мене. Із чорної тіні мого входу я побачив двадцять вершників, які, проїжджаючи повз мене, кинули декілька слів, які змусили моє серце підскочити до горла. Мабуть, він домовився зустрітися із ними просто за містом, і тому... Більше я нічого не почув. Вони поїхали далі, але і цього мені було достатньо. Отже, наш план викрито. Шанси на втечу відтепер і до страшного кінця будуть дійсно мізерними. Моєю єдиною надією зараз було непомітно повернутися до покоїв Торіс і дізнатися, яка доля спіткала її. Але ж як це зробити із цими величезними жахливими тоатами на руках? Тепер, коли місто, ймовірно, було підняте на ноги через звістку про мою втечу, це ставало проблемою неабияких масштабів. Та раптом мені сяйнула одна думка. Я знав, що конструкція будівель цих стародавніх марсіянських міст передбачала наявність порожнього подвір'я всередині, тому почав наосліп пробиратися крізь темні кімнати, кличучи за собою великих тоатів. Їм було важко проходити через деякі дверні отвори. Але оскільки будівлі, що виходять на головні вулиці міста, були усі побудовані з великим розмахом, вони змогли протистись без особливих труднощів. Таким чином, ми нарешті опинилися у внутрішньому дворі, де я і знайшов те, що очікував. Звичайний килим із мохоподібної рослинності, який забезпечить їм їжу і питво, поки я не зможу повернути їх до свого власного загону. Я був певен, що вони будуть тут такими ж самими задоволеними, як і будь-де, і не було жодної можливості, що їх виявлять, оскільки зелені люди не мали великого бажання заходити до цих околишніх будівель, де мешкали єдині істоти, які, на мою думку, викликали у них страх – великі мавпи Барсуму. Знявши сідла... Я сховав їх біля задніх дверей будівлі, через які ми увійшли до двору. Відпустивши тварин, я швидко перебіг через двір до задньої частини будівель з іншого боку, звідти на вулицю за ними. Я чекав біля дверей будинку, доки не переконався, що ніхто не наближається. А тоді швидко перебіг на протилежний бік і через перші ж двері потрапив до наступного двору. Таким чином, Перетинаючи двір за двором і ризикуючи бути поміченим лише під час переходу вулиць, я безперешкодно дістався до внутрішнього двору позаду покоїв Деїторіс. Звісно, я знайшов тут тварин воїнів, які квартирувалися у сусідніх будівлях. І самих воїнів я міг би теж зустріти всередині, якби зайшов. Але, на щастя, у мене був інший – безпечніший спосіб потрапити на верхній поверх, де мала бути Торіс. Спочатку я якомога точніше визначив, який із будинків вона займає, оскільки раніше ніколи не бачив його із двору. Потім, скориставшись своєю порівняно великою силою і спритністю, я підстрибнув вгору, доки не схопився за підвіконня вікна другого поверху, яке, на мою думку, знаходилося позаду її кімнати. Залізши у кімнату, я тихенько рушив до передньої частини будинку, і тільки коли майже дістався дверей кімнати Деї Торіс, голоси, які лунали всередині, дали мені зрозуміти, що вона зайнята. Я не кинувся всередину стрімголов. Спершу я прислухався, аби переконатися, чи є там деяторіс і чи заходити туди безпечно. І це добре, що я вжив цієї обережності, адже розмова, яку я почув, велася низькими, гортанними, чоловічими голосами, а слова, які нарешті долинули до мене, виявилися дуже своєчасним попередженням. Говорив вождь і він віддавав накази чотирьом своїм воїнам. «А коли він повернеться до цієї кімнати, – казав він, – а він це безперечно зробить, щойно виявить, що вона не зустрічає його на околиці міста, ви четверо повинні напасти на нього і роззброїти. Для цього знадобиться об'єднана сила усіх вас, якщо вірити чуткам, що принесли із Кораду». Коли зв'яжете його міцно, віднесіть до підвалу під покоями Джеддака і закуйте надійно там, де його можна буде знайти потім, коли Талхаджус забажає. Не розмовляйте з ним і не дозволяйте нікому іншому заходити до цих покоїв до його повернення. Немає небезпеки, що дівчина повернеться, адже зараз вона в руках Талхаджуса. Тож хай усі її предки змилосердяться над нею, бо Талхаджус не матиме милосердя. Велика Саркоджа зробила благородну справу цієї ночі. Я йду, і якщо вам не вдасться схопити його, коли він прийде, я віддам ваші трупи холодному лону ріки Іс. Розділ сімнадцятий Висока ціна визволення Коли вождь у кімнаті закінчив говорити, він повернувся, аби покинути покої через двері, біля яких я стояв. Але мені не потрібно було більше чекати. Я почув достатньо, аби душа моя сповнилася страхом. Тихо відступивши назад, я повернувся до внутрішнього двору тим самим шляхом, яким прийшов. Мій план дій виник миттєво. Я перейшов площу та прилеглу алею із протилежного боку і незабаром опинився на подвір'ї резиденції Тала Хаджуса. Яскраво освітлені приміщення на першому поверсі показали мені, де шукати спочатку. Підійшовши до вікон, я зазирнув усередину. Незабаром я виявив, що мій план не буде такою легкою справою, як я сподівався, адже кімнати, що межують із двором, були переповнені воїнами та жінками. Тоді я глянув на поверхи вище і помітив, що третій поверх неосвітлений, і вирішив проникнути до будівлі саме звідти. Минуло всього декілька хвилин, доки я дістався вікон на горі, і незабаром опинився у захисній тіні неосвітленого третього поверху. На щастя, кімната, яку я обрав, виявилася порожньою. Безгучно рухаючись далі коридором, я помітив світло у кімнатах попереду мене. Дійшовши до того, що здавалося дверима, я з'ясував, що це лише отвір, який вів до величезної внутрішньої зали, що височила від першого поверху, двома поверхами нижче мене, аж до куполоподібного даху будівлі високо над моєю головою. Підлога цієї круглої зали була переповнена вождями, воїнами та жінками, а на одному кінці була піднята велика платформа, на якій сиділа найжахливіша потвора, яку я будь-коли бачив. Він мав усі ті холодні, грубі, жорстокі і огидні риси, що були притаманні зеленим воїнам, але іще більш спотворені тваринними пристрастями, яким він віддавався впродовж багатьох років. На його звірячому обличчі не було жодної ознаки гідності чи гордості, а його велетенська туша розповзлася по платформі, де він сидів, як гігантська риба-диявол. Чість його кінцівок вражаюче підкреслювали цю жахливу схожість. Але видовищем, що змусило мене похолонути від страху, була Деяторіс і Сола, які стояли перед ним. Обличчя у цього мерзотника огидно шкірилося, коли він дозволив своїм великим опуклим очам насолоджуватися обрисами прекрасної дівочої фігури. Вона говорила, але я не міг розібрати її слів так само, як і не міг зрозуміти його низького бурмотіння у відповідь. Вона стояла перед ним рівно, із з високопіднятою головою, і навіть на тій відстані, на якій я знаходився від них, я міг прочитати презирство та огиду на її обличчі, коли вона дозволила своєму гордовитому, без натяку на страх погляду, зупинитися на ньому. Вона дійсно була гідною донькою тисячі джеддаків, кожною клітинкою її дорогоцінного маленького тіла. Така тендітна, така крихка поруч із велетенськими воїнами навколо неї, але своєю величчю вона применшувала їх до нікчемності. Вона була наймогутнішою фігурою серед них, і я вірю, що вони дійсно відчували те саме. Тим часом Талхаджу дав знак, аби залу звільнили, а полонених залишили перед ним. Поступово вожді, воїни та жінки розтанули у тінях сусідніх кімнат, де Яторіс та сола лишилися наодинці із Джеддаком Тарків. Лише один вождь вагався перед тим, як піти. Я побачив, як він стояв у тіні могутньої колони, і пальці його нервово токотіли по руків'ю великого меча, а жорстокі очі були звернені із непримиренною ненавистю на Тала Хаджуса. Це був Тар Старкас, і я міг прочитати його думки ніби відкриту книгу за неприхованою огидою на обличчі. Він, вочевидь, думав про іншу жінку, про ту, що сорок років тому стояла перед цією потворою, і якби тієї миті я міг прошепотіти йому на вухо хоч слово, правління Талахаджуса скінчилося б негайно. Але зрештою Тарстаркас також вийшов із кімнати, не знаючи, що залишив власну доньку, на милість цієї істоти, яку він ненавидів понад усе. Талхаджус підвівся, і я, боючись та очікуючи втілення його намірів, поспішив до звивистого коридору, який вів на поверхи нижче. Поруч не було нікого, хто міг би мене перехопити, і я непомітно дістався головного поверху зали і зайняв позицію у тіні тієї ж колони, яку щойно покинув Тар Старкас. Коли нарешті я опинився там, Талхаджус уже говорив. «Принцесо Геліуму, я міг би вичавити величезний викуп із твого народу, якби просто повернув тебе їм неушкодженою. Але я вважаю, що у тисячу кращим було б спостерігати. Як це прекрасне обличчя буде корчитися від агонії катувань. Це буде дуже довго тривало, обіцяю тобі. І десяти днів такої насолоди було б замало, аби показати усю любов, яку я відчуваю до твоєї раси. Жахи твоєї смерті будуть переслідувати червоних людей у снах до скону віків. Вони тремтітимуть у тінях ночі, коли їх батьки розповідатимуть про жахливу помсту зелених людей, про силу, могутність і жорстокість Тала Хаджуса. Але перед катуваннями ти будеш моєю впродовж однієї короткої години, і про це теж дізнається Тардос Морс, дже Даггелю, мудід твій, аби це змусило його корчитися в вагоні від свого горя. Завтра почнуться катування, а сьогодні ж ти належиш Талу Хаджусу. «Іди!» Він зіскочив із платформи і грубо схопив її за руку, але ледь він торкнувся її, як я стрибнув між ними. Мій короткий меч, гострий і блискучий, був у моїй правій руці. Я міг би увігнати його в гниле серце, перша, ніж він зрозумів би, що я на нього напав. Але коли я вже підняв руку, аби завдати удару, я пригадав про Тарса Таркаса з усією своєю люттю і усією ненавистю. Я не міг позбавити його, того солодкого моменту, заради якого він жив, і на який сподівався усі ці довгі втомливі роки. Тож замість цього я сильним правим хуком вдарив його просто у щелепу. Без жодного звуку Талхаджус гепнувся на підлогу, наче мертвий. У тій самій смертельній тиші я схопив Деюторіс за руку і знаком наказав Солі йти за нами. Ми безгучно вибігли із кімнати і піднялися на поверх вище. Непомічені ми дісталися заднього вікна, і за допомогою ременів, а також мого спорядження, я спустив спершу солу, а тоді йдею торіс на землю. Легко зістрибнувши за ними, я швидко повів їх навколо подвір'я у тіні будівель, і таким чином ми повернулися тим самим шляхом, яким я зовсім нещодавно йшов з далекого краю міста». Зрештою ми натрапили на моїх тварин у внутрішньому дворі, де я їх залишив. І запрягши їх, ми швидко пройшли через будівлю до широкої вулиці за нею. Сола їхала верхи на одному тоаті, а Деятурі сиділа позаду мене на іншому. Ми виїхали із міста Тарк і попрямували через пагорби на південь. Замість того, аби об'їхати місто, і спрямуватися на північний захід до найближчого водного шляху, який лежав так недалеко від нас. Ми повернули на північний схід і рушили на моховисте пустище, через яке за 200 небезпечних і втомливих миль лежала ще одна головна транспортна артерія, що вела до геліуму. Не було сказано жодного слова, доки ми не залишили місто далеко позаду, але я чув тихе схлипування деї Торіс, коли вона чіплялася за мене, схиливши голову на моє плече. «Якщо ми це зробимо, мій вождю, борг Гелюму перед тобою буде величезним, більшим, аніж коли-небудь він зможе віддячити тобі. А якщо ні, – продовжила вона – то борг все одно буде не меншим, хоча Геліум ніколи про це й не дізнається, тому що ти врятував останню із нашого роду від долі гіршої за смерть. Я нічого не відповів, просто потягнувся рукою до свого боку і стис маленькі пальчики, які я так любив, там, де вона трималася ними за мене. Потім у непорушній тиші ми помчали з жовтим, освітленим місяцем мохом, і кожен із нас був зайнятий своїми думками. Я не міг не радіти, як би не стримував себе, адже Дея Торіс приплинула до мене своїм теплим тілом, і попри усі наші неминучі небезпеки, моє серце співало так само весело, ніби ми вже в'їздили до воріт Геліуму. Наші попередні плани – були так прикро зруйновані, що тепер ми лишилися без їжі та води, і тільки один я був озброєний. Тому ми гнали наших тварин на великій швидкості, але це могло сильно вплинути на них, перше, ніж ми могли б сподіватися побачити кінець першого етапу нашої подорожі. Ми їхали усю ніч і весь наступний день, зробивши тільки декілька коротких зупинок, аби перепочити. На другу ніч і ми, і наші тварини були повністю виснажені, тому ми полягали на мох і спали десь 5-6 годин, а далі знову вирушили у дорогу іще до світанку. Весь наступний день ми теж їхали, проте коли надвечір ми не побачили жодних далеких дерев, які були ознакою великих водних шляхів по всьому Барзуму, то усвідомили жахливу правду. Ми заблукали. Вочевидь, ми їздили по колу, але у який саме бік, важко було сказати. Так само не було можливості орієнтуватися за сонцем в день, а за місяцями та зірками вночі. У будь-якому разі жодного водного шляху видно не було, і усі ми були майже готові впасти від голоду з праги та втоми. Далеко попереду нас і трохи праворуч ми могли розрізнити обриси низьких гір, тож вирішили спробувати досягти їх, сподіваючись, що з якогось з хребтів зможемо побачити зниклий водний шлях. Ніч застала нас раніше, аніж ми досягли своєї мети, тож майже непритомні від слабкості та втоми, ми полягали спати. Рано вранці мене розбудило те, що якесь величезне тіло притулилося до мене. Я здригнувся і відкрив очі, а тоді побачив мого старого доброго вулу, який міцно притискався до мене. Вірний звір подався за нами через усю цю безплідну пустку, аби розділити нашу долю, якою б вона не була. Обхопивши його за шию, я притулив свою щоку до його, і мені не соромно ані за це, ані за сльози, які навернулися мені на очі, коли я подумав про його любов до мене. Невдовзі після цього прокинулися Деяторіс і Сола. Було вирішено негайно вирушати вперед, аби таки спробувати дістатися пагорбів. Ми пройшли ледве милю, коли я помітив, що мій тоат починає найжалюгіднішим чином затинатися і хитатися, хоча ми навіть не намагалися змушувати тварин бігти швидше від полудня минулого дня. Раптом він різко похилився в бік і з шумом впав на землю. Деяторіс і я – Зістрибнули з нього і впали на м'який мох, але бідолашна тварина була у жахливому стані і вже не могла підвестися, хоча й позбавлена була уже нашої ваги. Сола сказала мені, що прохолода ночі, коли вона настане разом із відпочинком, безумовно підбадьорить його. Тому я вирішив не вбивати Тоата, як планував спочатку, оскільки вважав, жорстокістю залишити його там одного, помирати від голоду та спраги. Я зняв із нього спорядження і кинув поруч. Ми залишили бідолаху на його долю і рушили далі із єдиною твариною, так як були. Ми із солою йшли пішки, змушуючи деюторіс їхати верхи всупереч її волі. Таким чином ми подолали близько милі, Перша, ніж Деяторіс зі своєї оглядової точки на тварині гукнула, що бачить великий загін вершників, які спускаються перевалом із пагорбів за декілька миль від нас. Ми із Солою глянули туди, куди вона вказувала, і побачили юрбу вершників, яких можна було вже чітко розрізнити. Здавалося, вони рухалися у південно-західному напрямку. Це могло б відвести їх від нас. Вони без сумніву були воїнами Тарка, яких послали схопити нас, і ми із полегшенням зітхнули, побачивши, що вони рухаються у протилежному напрямку. Швидко знявши Деюторіс і Стоата, я наказав тварині лягти на землю. Ми троє зробили те ж саме, намагаючись здаватися якомога меншим об'єктом, аби не привертати уваги воїнів до нас. Ми бачили їх тільки мить коли вони спускалися із перевалу, перш ніж зникнули з поля зору за дружнім нам пагорбом. О, для нас це був наймилостивіший пагорб, адже якби вони були на виду довгий час, то напевно виявили б нас. Коли із перевалу спустився останній воїн, він раптом спинився і на наш жах підніс до очей свій маленький, але потужний польовий бінокль, оглядаючи морське дно у всіх напрямках. Вочевидь, він був вождем, адже у деяких бойових порядках серед зелених людей вождь їде позаду колони. Коли його бінокль повернувся у наш бік, наші серця завмерли, і я відчув, як холодний піт виступив із кожної пори мого тіла. За мить він повністю зосередився на нас і зупинився. Наші нерви були напружені до межі. Я сумніваюся, чи хтось із нас дихав ті декілька хвилин, поки він тримав нас під прицілом свого бінокля. А потім він опустив його, і ми побачили, як він крикнув наказ воїнам, які вже зникли з нашого поля зору за пагорбом. Однак він не чекав, аби вони нас догнали його. Замість цього він розвернув свою тварину, і шалено помчав у нашому напрямку. Був тільки один незначний шанс, і я повинен був ним скористатися. Звівши свою дивну марсіанську рушницю до плеча, я прицілився і натиснув на гачок, який керував спусковим механізмом. Пролунав різкий вибух, і снаряд досяг своєї мети. Вождь, який атакував нас, Відлетів назад зі свого скакуна. Схопившись на ноги, я звелів тварині підвестися і наказав Солі посадити на тоата та зробити усе можливе, аби дістатися пагорбів, перш ніж зелені воїни опиняться біля нас. Я знав, що в ярах та балках вони можуть знайти тимчасову схованку, і навіть якби вони померли там від голоду та спраги, то було б краще, ніж потрапити до рук таркійців. Силоміць, всунувши їм два мої револьвери, які були слабким засобом захисту, але могли стати останнім засобом для втечі від жахливої смерті, яка неминуче настане у разі повторного полону. Я підняв Деюторіс на руки, посадив на тварину позаду соли, яка уже сіла за моєю командою, і сказав «До побачення, моя принцесо! «Ми ще можемо зустрітися у Геліумі. Я би плутувався із гірших халеп, ніж ця». Я спробував посміхнутися їй, аби приховати свою брехню. «Що?» – вигукнула вона. «Ти не йдеш із нами?» «Як я можу, Деяторіс? Хтось же має затримати цих хлопців на деякий час. До того ж, я зможу втекти від них сам краще, ніж ми всі троє разом». Вона швидко зістрибнула з тварини, і обійняла мене своїми милими моєму серцю руками за шию, а тоді повернулася до соли і промовила із тихою гідністю. «Лети, Соло! я Торіс лишається померти із чоловіком, якого вона любить!» Ці слова закарбувалися у моєму серці. О, з якою б радістю віддав я життя своє тисячу разів, аби міг знову їх почути, але тоді... Я не міг виділити жодної зайвої секунди захопленню від її ніжних обіймів, а тому, вперше торкнувшись її вуз своїми, я підхопив Деюторіс, знову посадив позаду соли і наказав їй тоном, що не терпів заперечень, силоміць тримати принцесу там, а тоді ляснув тварину по боці і побачив, як вони зникають у долині». Деяторис до останнього намагалася вирватися із рук Соли. Озирнувшись, я побачив, як зелені воїни підіймаються на пагорб і шукають свого вождя. Замить вони побачили його, а потім і мене. Але ледве вони мене помітили, я почав стріляти, лежачи ниць на моху. У магазині моєї рушниці було рівно 100 набоїв а іще сотня у поясі на спині. Я підтримував безперервний вогонь, доки не побачив, що всі воїни, які першими кинулися з-за перевалу, або ж мертві, або ховаються в укриттях. Однак мій перепочинок був недовгим, оскільки незабаром на обрії з'явилася ціла група, яка мчала у шаленому галопі і налічувала близько тисячі чоловік. Я стріляв, доки моя рушниця не спорожніла, а вони уже майже були біля мене. Тоді, кинувши швидкий погляд назад, я переконався, що Деяторіс і Сола вже зникли серед пагорбів. Я схопився, кинув непридатну для бою рушницю і побіг у напрямку протилежному до того, який обрали Сола та її підопічна. «Скажу так». Якщо марсіанам коли-небудь і доводилося бачити такі видовищні стрибки на своєму барзумі, то це було саме того далекого дня багато років тому, коли ця вистава була представлена приголомшеним воїнам. Але хоча це видовище відвернуло їх увагу від деїторіста соли, воно не відволікло їх від спроб захопити мене. Вони переслідували мене немилосердно. Я втікав, але раптом нога моя зачепилася за виступаючий із землі шматок кварцу, і я розтягнувся на муху. Коли ж підвів голову, вони були уже поруч. І хоча я вийняв свій довгий меч, намагаючись продати своє життя якомога дорожче, на жаль, все скінчилося швидко. Я закрутився під їх ударами, які сипалися на мене справжнім градом. Тоді в голові запаморочилося, все потемніло, і я втратив свідомість. Дякую вам, друзі, за те, що разом зі мною мандруєте сторінками книги Едгара Райза Бароуза «Принцеса Марса». Дякую чарівній пані Олені Путій за переклад із англійської. Підпишіться на канал, подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. Напишіть, будь ласка, декілька коментарів, чи подобається вам ця аудіоверсія книги. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube –